la Bruxelles, în veacul al 16. lea Țările de jos erau dominate de Spania Catolică și puterea papală. Soldați și târgoveți se întrec la tirul de arbalete. Până a nu intra în joc soldatul olandez Buic din oastea lui Egmont, Împărat al țintașilor era mămularul zest, care întrecuse pe croitorul Ieter. dar acum trage buic. Bățele, bățele, trage buic! Unu! Doi! 4 Patru! <răție> <răție> ca și comandantul lui, ca Egmont! Pe lângă el eu nu sunt decât un cârpaci, dar un împărat își hlănește supunșii. Să ducă vin! Dinul. În Din. sănătatea majestății sale! Adică a majestății tale, bui! Așa-i! Pentru că un om din țările de jos nu închină cu dragă inima în cinstea majestății sale Filip al II-lea, regele Spaniei. El nu ține cu poporul, nu ne iubește. Cum am putea noi să-l iubim? De ce ține toată lumea la contele Egman? Pentru că simțim că el vrea binele nostru. Trăiască contele Egman! Păi, inchină în, în sănătatea comandantului dumitale. Din toată inima! Trăiască contele Egman! Eroul de la Gravelingen. La prieten, prieteni, izbânda a fost numai a noastră. Lui Egmont i a împușcat calul sub el. A fost mare vânzoleală. Pe toți am zvârlit în apă. Așa că regele francez a fost nevoit să întindă lăbuța și să facă pace. <răzări> și să știți că pacea o aveți datorită nouă, datorită lui Egmont. <răzări> Bine ar fi fost dacă l-ar fi pus pe el regent în locul Margaretei de Parma. Din pricina ei avem acum alți 14 episcopi Așa a vrut regele. Ea nu poate face nimic împotriva voinței lui. Acum zic că nu trebuie să mai cântăm psalmii cei noi. E? Pentru că în psalm, zic ei, ar fi nu știu ce zi. În provincia noastră, noi olandezii cântăm ce vrem. Asta din pricină că la noi guvernatorii contă Egmont. Pe când la noi slujitorii Inchiziției mișură în toate părțile și trag urechea. Da urechea. Da. Dacă umblu prin târg și mă opresc și eu unde văd mai mulți oameni care s-au adunat să asculte pe vreun predicator dintre aceia noi, iată mă -mi primești de să-mi pierd capul. Inimoși oameni, zilele trecute am auzit pe unul. Vorbea pe înțelesul tuturor. Spunea că până acum am fost duși de nas. Ținuți într-adins în stare de prostie și supunere și ne-a cum am putea noi dobândi lumină mai multă. da, toată lumea aleargă la dânsii. Dar hai de domnilor, toți de vorbă, ați uitat de vin așa. și de ocrotitorul nostru, Wilhelm de Orania! așa că acesta nu trebuie să-l uităm. Trăiască Wilhelm de, lească, de, lească, de Hai, moșule, închină și tu! Trăiască războiul! Bravo, moșule! Război și iar război! Vă dați voi seama ce strigați! Voi, soldați de meserie, vi ușor să vorbiți. Eu însă mai bine să aud vorbindu-se de soldați decât să-i văd. Ar trebui să mă supăr pe o vorbă, casă. Nu-i vorba de dumneata buic, că dumneata ești de al nostru. Dar când am scăpat de garnizoanele spaniole, uf, atunci știu că am răsuflat. Dacă Aha. de noi nici nu vreți să auziți, atunci ocniți paharele pentru voi, târgoveții pașnic. Asta da, cu plăcere, viniște și pace! Viva! Viva! Viva! viva. Ordine și libertate! Viva! Viva! viva, viva. În palatul reginței Margareta de Parma stă de vorbă cu secretarul ei, Machiavel, căruia i-a cerut să-i scrie regelui Filip, fratele ei. Scrisorile către rege sunt gata? Peste un ceas veți putea să le iscăriți. Am povestit cum furia iconoclastă s-a arătat mai întâi la saint -Omer. spune tu ce crezi, Machiavel? O vorbă numai. Nu înrăbușiți doctrina cea nouă. Lăsați-i să trăiască, dați-le biserici, cuprindeți-i în rândurile cetățenilor. În grădiții. Și în acest chip ați potoli dintr-o dată pe răzbrătiții. Dar ai uitat cu câtă scârbă a respins fratele meu chiar numai întrebarea dacă noua doctrină poate fi tolerată? Și Ecman m-a necăjit astăzi foarte mult. Cu ce anume? Ca de obicei, nepăsarea și ușurința lui. Am primit groasnica veste tocmai când ieșeam de la biserică. I-am spus, uite ce se întâmplă în provincia Dumitare. Cum poți are conte să rabzi așa ceva dumneata în care regele și-a pus toată nădejdea? Da, da, și ce a răspuns? Ne-a spus, dacă locuitorii țărilor de jos ar fi mai liniștiți în ce privește soarta lor, atunci toate celelalte s-ar aranja mai ușor. Poate că n-a vorbit cu minte, dar a spus adevărul. Cum se poate naște încrederea atunci când oamenii acestei țări văd că pe episcop interesează mai mult averea decât mântuirea sufletului lor? Ce au făcut episcopii cei noi? Au mântuit suflete? Ori au înfulecat venituri grase? Dacă ar fi cum zici tu, atunci n-ar fi rău să abdic de la regență. Egmont și Wilhelm de Orania trăgeau odinioară nădejdea să ocupe ei funcția mea. Pe atunci erau adversari. Acum s-au aliat împotriva mea. Și au ajuns prieteni nedespărțiți. Da, da, da, o pereche primeștioasă. Ca să-ți spun sincer, mă tem de Orania. Și mă tem să nu-i se întâmple ceva lui Egmond. Orania e un om ascuns. Egmond, împotrivă, își poartă atât de sus capul ca și cum mâna majestății sale n-ar pluti asupra lui. U, ochii poporului sunt îndreptați către dânsul. Și inimile sunt cu ei? Petrecerile și ospețele lui i-au legat și i-au strâns pe nobili între ei mai puternic decât cele mai primejdioase într secrete. Noblețea lui și ordinul lânei de aur de pe piept îi interesc încrederea și în drăzneala. Și una și alta îl pot apăra de o supărare bruscă a regelui, dar numai el e vinovat de toate nenorocirile care s-au abătut asupra Flandrei. La început nu s-a sinchisit prea mult de predicatori. Și poate chiar s-a bucurat văzând că ne dau de furcă. Da. Ați convocat între Consiliul. Vine și Orania? Am trimis după el la invers. Voi arunca asupra lor greutatea răspunderii. Vor trebui ori să examineze împreună cu mine în chip serios nenorocirea, ori să se declare rebeli. Du-te și pregătește scrisorile și adu -le să le citesc. În cazul unei vechi din Bruxelles, într-o doaie modestă, tânăra Clara dea până lână. Ghemul îl ține tânărul Brackenburg, îndrăgostit de ea, dar fără noroc. Pentru a schimba atmosfera, mama Clari ar vrea să audă un cântec. Cântași ceva, copii! Cânt, mamă! Cântecul acela soldățesc, care îmi place mie! Os abatido na cigorna na Nu că. dă E garda legentei. La vremea asta? Ce să fie oare? Nu e garda obișnuită. Aproape totul stașii. O, că în burturi și vezi ce este. Mă duc. Vin Iar Iară la lungi, Clara. Sunt curioasă. Și pe urmă, nu știu niciodată cum să mă port cu el. Mă mustru pe mine însăm și îmi spun că la măgesc. Că a prind în lui o speranță zadarnică Nu faci bine Mi-a fost drag M-aș fi măritat cu dânsul <gânde> Dar nu cred că am fost vreodată îndrăgostită de el Să știi că ai fi fericită cu Brackenburg. Da Aș avea de toate și aș duce o viață liniștită Pe care din vina ta nu ai Mă aflu într-o stare ciudată Când mă gândesc cum s-au întâmplat lucrurile Îmi dau seama foarte bine Și totuși nu-mi dau seama deloc și pe urmă destul să-l văd pe Egmont și înțeleg toate. Mă simt chiar în stare să înțeleg mult mai mult. Ce om! Când toată țara l-ador, să nu fiu eu fericit alături de dânsu? Da, dar ce are să fie mai târziu? Ce are să iasă din asta? Nu e bine ce faci, Clara. Bine, de la început chiar tu singură m-ai lăsat, mamă. Când Egmont trecea călare pe stradă și eu alergam la fereastră, de ce nu o opreai? Când se uita în sus, când îmi zândea și mă saluta, nu te simțeai și tu onorată prin fica ta? Da, da, tot eu sunt de vine. Când a început să treacă mai des prin fața casei noastre și când simțeam că își făcea drum pe aici, numai de dragul meu, mă lăsai să stau la geam și să-l aștept. De unde era să știu că lucrurile aveau să ajungă așa de departe? Și când într-o seară a venit pe neașteptate la noi învăluit în mantie, cine s-a grăbit să-l primească în timp ce eu uluită? Și deam că a pe scaun Dar Cum putem eu să mă tem că dragostea asta nenorocită Are să o zăpăcească pe Clara mea atât de cânte <gri> Nu mai plânge Nu-i destul necas pe capul meu Că singura mea fiică e o destrăbălată. destrăbălată Iubita lui Egmont, destrăbălată? Ce prințesă n-ar invidia-o pe viata Clara Pentru locul pe care l-are în inima lui? Ce gândește lumea, ce șoptesc vecinele, nu-mi pasă. Odaia asta, căsuța asta e un rai de când trăiește-n ea dragostea lui Egmont. E drept că nu poți să nu-l iubești. E atât de curat la inimă. Nimic nu prefăcut în el. Și vezi tu, mamă, el este în același timp marele Egmont. Și totuși, când vine la mine, caută să-și ascundă rangul și vitejia. Cum nu vrea să fie numai om. Nu mai prieten, nu mai îndrăgostit. Astăzi vine? dar n-ai văzut cum toată vreme mă duc la fereastră. Cu toate că știu că nu vine până nu se înoptează. de dimineață, de când mă scol, îmi tot închipui ca cum sosește. O, oh, cum aș vrea să fiu băiat, să fiu mereu cu dânsul, la curte și în toate părțile, să-i port steagul în bătălin. Nu bagă de seama. Fira ta a prinsă, lasă să se vadă ce în sufletul tău. Ca de ună, la vărul tău. Când ai găsit gravura, și ai citit ce era scris de desubt. Și-ai strigat deodată Contele Egmont! Am înroșit toată De ce e Brackenburg. Nu se știe nimic lămurit Se zice că în Flandra a fost răscoala acum de curând oh. Regenta se teme să nu se întindă răscoala și aici Palatul e plin de armat Nu oh. govesta la porțile orașului Mulțimea zumzei pe uliți oh. La revedere Brackenburg. Eu mă duc să-mi schimb rochia Trebuie să vină eu. Mamă, vin să-mi ajut Cu bine Brackenburg. Mulțimea de pe străzi. numai Brackenburg, chinuit de dragostea lui neîmpărtășită și rost de gelozie, un prieten i-a destăiuit că noaptea peascuns la Clara vin un bărbat, se simte rușinat că rămâne singur, că nu e în mijlocul acelui mulțim când țara lui e cutremurată de o adâncă discordie. Ar vrea să pună capăt la toate, poate asupra lui o sticuță cu o travă. În lumea se adună și veștile se întretaie. O fiu are adevărat neșteretul că în Flandra au cui bisericile? Eu cred ieter că era mai bine dacă în liniște și după cuvință ne-am fi dus și am fi arătat regentei cererile noastre treburi. Tu ce zici Regenta de data asta și-a pierdut cumpătul. Se zice chiar că ar avea de gând să fugă din oraș. Lumea fierbe și treburile merg prost. Știu eu, eu că sunt mulți pe aici care țin în ascuns cu calvinistii, îi bârfez pe episcop și nu se tem de rege. Bună ziua, domnilor! Ce ce mai nou? Nu stați de vorbă cu omul ăsta, e soi rău. E vansen, conțopistul! Mm -hmm. Hei, domnilor, dacă am avea acum puțin curaj am putea să sfărămăm repede lanțurile spaniole. Am jurat credință regelui! Hey, și regele ne-a jurat nouă. Nu uitați asta. Să ascultăm! Ăsta se pricepe. Am fost odată în slujbă la un avocat care avea cărți foarte rare. Într-una din ele era și toată vechea noastră o Privilegiile noastre erau limpezi și libertățile noastre bine statornicite. Ce tot vorbești de libertăți? Da, da, libertățile noastre. Spune-ne ceva despre privilegiile noastre. Dacă îmi mai spune o vorbă, îi trag una de sar sarmăsele din gură. Să nu cumva să atingă cineva de dânsul. Spune-ne ceva despre ce era scris în cartea aia. A scris acolo că domnitorul nu poate să mărească veniturile sau numărul clerului fără încuvințarea nobilimii și a sfaturilor breslelor. Și noi să-i pe episcopii cei noi? Vina vina a voastră! Dar îl avem pe Egmont! Frații voștri din Flandra au și început să facă treabă bună. Câine ce ești! Ai numul ăsta! Leg. Liniște, oameni buni, ce v-a apucat cetățeni să vă încheierați între voi? S-au luat la bătaie pentru privilegiile lor. S-au luat măsuri pentru ca răul să fie preîntâmpinat în chip energic. Ajuns acasă, primește rapoartele secretarului său. Un învățător dintre aceia străini a intrat pe furiș în comin și a fost descoperit. Se jură că vrea să plece în Franța. După înduială trebuie să-i se taie capul. Să-l ducă fără mult zgomot la graniță, îi să-i spună că a doua oară nu mai scapă. O scrisoare de la intendentul domniei voastre. Nu prea are ce în casa. Săptămâna asta cu greu va putea trimite suma cerută. Spune că vrea să oprească pensia pe jumătate de lună soldaților bătrâni, văduvelor și tuturor celor cărora le acordați o pensie. Oamenii au mai multă nevoie de bani decât mine. Să li se dea lor banii. Atunci, de unde porunciți să ia banii? asta e treaba lui. Am adus iarăși scrisoarea contelui Oliva. Aha. Bătrânul merită înaintea tuturor un răspuns. Tu mimiți lova foarte bine. Scrie numele meu. Acum l pe Orania. N-am timp să-i scriu lui Oliva. Spuneți-mi mai cam ce-ați vrea să-i scrieți. dă Mmm, scrisoarea. Mm, câtă grijă are de mine. scrie că fac totul așa cum trebuie. Am să mă apăr când va fi nevoie. mai atât. Ce să-i mai spun? Totul e că trebuie să trăiesc așa cum nu pot să trăiesc. Fericirea mea este să fiu vesel, să iau ușor lucrurile, să trăiesc repede. Pentru felul spaniol de viață... N-am nicio picătură de sânge în vine. spuneți mi o vorbă plăcută care să liniștească. Îmi iarăși în scrisoare de toate vechile povești pe care la un pahar de vin le-am născocit și le-am spus cu ușurință și cu voie bună. Și vorbește de concluziile care s-au tras în aceste născociri și s-au împrăștiat apoi prin tot regatul. În clipele de veselie am scornit cu tare și cu tare nezdravănie. Trebuie să invidiez peticile pestrițe cu care un suflet tânăr acoperă viața goliciunea vieții noastre? Dacă dimineața nu ai nicio bucurie și seara nicio nădejde, face oară să te mai îmbraci și să te mai desbraci? soarele îmi strălucește azi pentru ca eu să cuget la ceea ce a fost ieri, ca să ghicesc ceea ce nu se poate ghici, adică soarta zilei de mâine? Bătrâi nu dă prea multă importanță tuturor lucrurilor. Iertați-mă, dar unui om care merge pe jos îi vine amețeală când vede pe altul trecând într în goana caiilor. Sunt sus. Pot și trebuie să urc și mai sus. În mine simnă nădejde, voință și putere. Atunci când voi ajunge sus, vreau să stau un chip temeinic, nu cu frică. Dacă trebuie să cad, atunci să mă prăbușească în adâncuri un trăsnet, o furtună, fie chiar un pas greșit. Voi zăcea acolo împreună cu alte mii de prăbușiți ca și mine. Nu, domnule conte, nici nu știți ce vorbe spuneți. Dumnezeu să vă păzească. Strângeți hârtiile, vine Orania. Caută de află ce face regenta. Nu cred că se simte bine, deși se preface.